mesmo dos protagonistas, dos traballadores e traballadoras do xornal, tanto na leitura do comunicado como da expresión que eh, quisieron facer para os nosos micrófonos. Informou o pequeno monstro para os informativos locais de Radio Filispín. Aquí Pepe Cuña para Radio Filispín. Seguimos eh, no centro da manifestación en apoio aos traballadores e as traballadoras da Lila de Ferrol. Estamos aquí con Jorge Suárez, alcalde de Ferrol. Boas tardes, alcalde. Hola boas tardes. Eh, a presencia aquí do alcalde é realmente significativa. Que opinas da situación de Ferrol? Bueno pues non sou eh, o diario de Ferrol en eh? será a situación da prensa que se vive nesta comarca. Cremos que non podemos quedar en má dun monopolio sesa, que sexa o que este a ofreto dese de monopolio. en particular poe pues, eh, respaldar tanto os traballadoss e traballadoras como dereito a ter unha prensa plural, que é un dereito cidadán, non? un dereito dun grupo de empresarios, e por eso estamos aquí respaldando as movilizacións, estaremos en cada unha delas que deben a cabo os traballadores e traballadoras do, do diario. Desde a Alcaldía, ¿sabedes algo dunha posible viabilidade para o diario? ¿Tedes alguna noticia? ¿Estades en contacto con os traballadores? Bueno, nos, eh, en a Alcaldía pedimos unha xuntanza a, ma a maior brevidade cos donos da capital, que é a editorial, o grupo empresarial que leva o diario de Ferrol e outros diarios. Si que nos consta que en Ferrol o diario é viable, sempre foi, eh, non hai ninguna razón para ningún despido, non se poden socializar as perdas de aventuras empresariais noutras localidades e deixar a Ferrol sen unha cabeceira cando estamos xa vendo como nos últimos anos perdimos a cadena SER, a televisión de Galicia, a delegación da televisión española. E, bueno, creo que é unha batalla que vai moito máis alado, un posto de traballo, unha batalla por a liberdade de prensa, unha batalla expresión. Vale, pois pues moitas gracias, Jorge Suárez, alcalde de Ferrol. Seguimos na manifestación, informou Pepe Cuña para Radio Filispi. Hola. Hola, estamos estamos aquí con xa Morales. Eh, presidento, ex-presidente da asociación ex -presidente ex -presidente do clube de prensa do clube de prensa de Ferrol eh, entón, realmente, pois pues parte ben interesada e ben afectada por isto que supón o peche de, oh. posible de Diario de Ferrol deste sí, estamos... clube de prensa Eh, bueno, desde o clube de prensa te falo a nivel individual, sí, sí, sí. pero, eh, oi, penso que afecta a todo, a todo ferrol, a todo ferrol e comarca, a toda a sociedade, porque cando falamos dun medio de comunicación estamos falando, pues, eh, obviamente, de dun instrumento eh, fundamental en unha sociedade democrática, en unha sociedade te participación en unha sociedade onde se plasman en un medio de comunicación todas as visiónes, tolas visións, todos as opinións da vida, ¿no? da vida social. En particular, eh, co Diario de Ferrol, eh, todos os preguntamos o mesmo, se si é que hai un plan de viabilidade para, la... fer, sí. para para a empresa ou non hai un plan de viabilidade para a empresa. Polo que se ve, non hai un plan de viabilidade para a empresa, e entón eu, personalmente, o que pido é que remate esta agonía, este calvario que están sofrendo os compañeiros os traballadores do Diario de Ferrol, porque a to, todos temos a sensación de vivir en unha crónica de unha morte anunciada. Son dos anos da ERTE. Si, sí, claro. si, sí, e que estamos en unha crónica de unha morte anunciada porque non, é dicir, a, a xestión, o patrón, o patrón non establece un plan de viabilidade para a empresa que non se, me dá a sensación de que non o teñen. Pensas, e entón, pensas que, desde que as decisións que se están tomando desde a Coruña non teñen a visibilidade real do que supongo o diario para Ferron? da súa difusión, da súa audiencia aquí, da súa influencia? Eles eh, non sé que pensan. En realidade que non sé que pensan. E penso que todos nos preguntamos cal é a estrategia empresarial deles, non? Porque creo que non, non teñen ni estrategia empresarial. Dá má sensación de que son empresarios que... E se atopan dentro de medios de comunicación e non saben como gestionar os medios de comunicación estamos vivindo eh, actualmente pois pues, unha tres crisis dentro da mesma crisis económica que vivimos que é a crisis do sector do soporte papel que están sufrindo todas as empresas de comunicación a crisis do periodismo coa chegada de internet eh, as eh, eh, Twitter, eh, Facebook e todo o que son las, eh, eh, o movimento e a revolución eh, digital e por outro lado esta crise do periodismo do xornalismo en si, porque ao final pois, nos atopamos que de que cada un dos cidadans do país somos eh, xornalistas en potencia non? Entón, eh, eh, se está vivindo unha crisis e eu penso que eles non son conscientes, da má sensación como empresarios, de que o que se está xogando no mundo non? Eh, porque eh, tanto empresas como New York Times, eh, de Washington Post Le Món, eh, de Financial Times, tal, grandes empresas de do mundo da comunicación, andan buscando buscando unha linea de negocio. Decir, non é que eles mesmos estén buscando unha linea de negocio, pero que dá sensación é que non hai, non hai ni liña de negocio, ni plan de viabilidade, ni vontade para intentar solucionar isto. Porque aquí ninguén sae por parte da empresa a decir algo. E a sí. empresa está morrendo. Eh? Bueno, pois pues, moitas gracias, Sean, gracias por dar a túa opinión para Radio Feliz P. Gracias.